of dan bepeinsing of meditatie Bijbelse meditatie kom van uit besalm 1 in dit dui op persoon wat sy of haar vreugde in die woord van God put en gevolglik die woord van God so dukwils as moontlik bepeins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 Vertrouw dat jy nou al gemakkelijk is, daar waar jy jouself nou laat sit of laat le, maak net seker dat jy baie gemakkelijk is. Wanneer jy dat iets jou moet planen, jy moet rustig wees. Een mens moet jou lichaam en jou siel in een sekere tot bedaring bring, soos een moeder een kind tot bedaring bring is hoe David het stel en David is die uit die aard van die saak meester daarin om een te help ter middel van die psalms om rustig te verkeer David was een man na Godse hart daarom sal hy ook jou hart aanraak wanneer jy sy psalms lees en ook daar oor pyns. Dis die, die hele idee is dat jy rustig sal wees, die woord sal bepyns, maar dat jy lichaam sal ontspan. Jy gees is by skerp, met gees raak jy in die slaap nie. Gees is altyd wakker, gereed om Godse woord te hoor. Daarom min ek nou vraag dat jy net rustig luister na my stem, sal so, alles vergeet, vir alles rondom jou, alles waarmee jy vandag bezig was, kyk of jy dit net kan uitblok, en dan concentreer jy nou net op my stem, of op die muziek, wat ons speel. Nou terwijl jy nou le, moet jy Met jou lichaam praat daar van jou voedsole af tot by jou kroonkie. Jy is moos in beheer daarvan, dis dan nie jou lichaam wat in beheer is van jou nie. As jy moos wel loop, dan sê jy vir jou lichaam, en dan staan jy op. En as jy wil oorgaan en draf, dan draf jy. En as jy nie meer wil draf nie, dan loop jy weer en dan sê jy dit. Dis wat jy doen. Jy praat die hele tyd in hanggeval met jou lichaam. So daar van jou voetsoole af, terwyl jy nou rustig le, of sit, hoe jy ook al nou rustig sit of le, moet jy jou verbeelding gebruik en jy moet onthou, dit gaan hier oor mind over matter, as ek die Engelse uitdrukking so kan gebruik. En jy praat nou met jou voete daar vanuit die voetsoole, dat jou voete ontspan. En jy moet as het ware voel dat jou hakskene in die oppervlak waarop jou hake nou ris, dat het daar inzaak. En hoe jou spieren binnen in die voet totaal en al ontspan, helemaal totaal en al ontspan. Nou nou, jy luister net na my stem, jy luister daar nie nou na ander geleide en goed nie, vergeet alles rondom jou. En vanaf jou hakskene tot by jou knie, daar ontspan jy al jou spieren, voel dat alles, alles, alles in jou been ontspant. en tot by jou jippe en voel dat jou jippe binnen in die oppervlak waarop jy sit of lee inzak en totaal en al ontspan en dan van jou jippe af tot by jou skouwers voel dat jy normaal begin asomaal as jy dat ek een vinnig asom gehaal het en ontspan van jou vingerpunte af as jy nou met jou hande so leer dat jou palms na onder is en voel het dat jou handpalms in die oppervlak waarop het nou rus inzaak so evens en dan ontspan jy jou vingers tot bij jou gewrug polsgevrug, en dan opnieuw. Elenboog, alles ontspan tot by jou skouwers weer. Een mens is skouwers, moet die mens maar laat zak. Eerste tekens van spanning leg gewoon in die skouwers. Skouwers die evens opgetrek is. Dis maar hoe een mens kyk na mense wat moet optreeu soos een prediker hou dit in die skouwers dop en dis gewonek daar waar die eerste tekens is van spanning en so dat jou skouwers helemaal totaal en al ontspan en van jou nek af nekspire tel is ontspan kopvel Gezig Gezigspiere Mense kakebeen moet gewoon een kabietje Net hang, dit moet dan nie so op mekaar wees nie En voel dat jou oor ontspan Mense het baie spanning in jou oor omdat jy die hele tijd kyk Heeltyd terwijl jy wakker is, jy oog bezig om rond te beweeg en te kyk. Nou is het toe, en jy ontspan. En jy denk aan God, sien God, die skipper, wat uit die niks, die ganse, heelal in ansijn geroep het en het alles in stand hou, hy is in beheer van sy schepping, hy is ook hier in beheer van hierdie meditatie, want het gaan oor hom, het gaan maar net alles oor hom, het gaan oor God, en wil ek graag hier jou aandag moet nou op hom gevestig wees, al luister jy ook dan nou na my stem, dan kan God, terwijl hy op sy troon zit, met al sy heilige engele rondom om miljoene der miljoene van hylle en in jou verbeelding kan jy maar die fladdering van hylle flerke hoor miljoene der miljoene van hylle gereed om sy troon elke opdracht van God uit te voer en Hebraeer sê vir ons dat die engele is ter wille van ons parisaligheid gaan beerwe daar is dis een continuiteit van God tot by ons via al sy miljoene der miljoene engele directe contact wat God nou met jou het en vir die feit dat jy nou jou aandag op omvestig is God baie baie bewus van jou bewus van jou lichaam hy is bewus van jou siel en hy is bewus van jou gees jou gees is uit God geboore en hy is jou contactpunt tussen my en God, tussen jou en God, ons gees en dis waar dier God werk, maar daar moet ons lichaam en ons siel ontspanne wees, daar moet nie weerstand daar opbouw nie. En ek wil vir jou, ietsie voorlees terwyl jy nou ontspan so of paar gedagtes vanuit besalm 12 of besalm 121 verse 5 sê die Heere is jou oppasser hy sal altyd by Gebrokenheid is deel van mens wees Hoe meer mens weghard hoek van ons seer hoe meer verlamd het ons Heling kan nie plaas vind as jy nie jou eie pijn wil erkenne Jy moet daarmee vriende maak. Ons kan echter selder op ons eie nader aan ons pijn beweeg. Jy het iemand nodig om jou staande te hou. Krui iemand wat bereid is om jou hand te neem saam met jou die pad na heel waar te loop. Natuurlijk is die geest ons groot trooster, maar dalk het jy ook iemand nodig wat jou hand kan vasthou, wanneer jy sprakeloos antwoorde soek. Alles wat seer maak, kan ook een beter mens van jou maak. En mag jy iemand vind wat jou kan help, om vriende te maak met jou hartse pijn. Vader, trooster, oor asublieft my hart. Amen. En terwyl jy nou nog so bezig is met jou ontspanning en rustig denk aan God, wil graag besalm 1 aan jou voorhouw. Dit waar uit die gedachte van meditatie ontstaan Psalm 1 Dit gaan goed met die mens Wat nie die raad van goddeloos is volgneem Nie met sondags omgaan En met lichtsinnige saamspanne Maar wat in die woord van die Heere sy vreugde vind De dag en nacht oordink hy is soos een boom wat by die waterstrome geplant is wat op die rechte tyd vruchte dra en waarvan die blaar en die verdroog nie hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak so is die goddeloos nie hy is soos kaf wat die wind uit mekaar gewaai word. Daarom sal die goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie in plek nie en die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik die Here lei die regverdiges op hulle pad. met jou gedagtes wissel Hoop ek dat jou lichaam nog lekker ontspanne is Mens moet maar so van tyd tot tyd Moet die mens self Maar net weer dier die ritueel gaan Alles te laat ontspan daar van die voetsole tot by jou kroonkie en toelaat dat die muziekje laat ons span, en my stem, dat het jou rustig sal maak, rustig sal stem en wanneer jy aan die slaap raak, dan is dit nie een negatief nie, dit is pluspunt so my nie bekommer draag as jy nou aan die slaap raak nie, dink oog gads. As jy nou nie aan die slaap raak nie, dan kan jy sê kus hier Maar jy is veronderstel om so te ontspan, dat jy sommer rustig verder slaap. Omdien jy oorvone, as jy omdien jy oorvone gebruik jou pla, dan sal jy moes nou daarvan wakker word, daar liet het my net af, slaap maar verder. Slaap maar verder graag sien spreke oor jou uitspreek. Nou, sieninge is gedagtes van goeie bedoelingen. Ek sien jou met die vreugde van guns in Godse oor en ook in die oor van ander. Ek sien jou met mense wat om jou inskuif en jou handen oplig en een pad saam met jou begin stap. Ek sien jou met goddelike vriendskappe, mense wat jou sal aanmoedig en jou droom met jou sal deel. Ek sien jou met een sachte hart Hart Vol liefde Ek sien jou met Godse weisheid En elke besluit van jou leven Ek sien jou met Godse leiding Sy guns in sy genade oor jou Ek sien jou talente jou gaves in jou verhoudings ek sê in jou finansies jou bezigheid en jou denken ek sê in jou gees jou siel en jou lichaam ek sê in jou levenstaak met vreugde, harmonie en liefde Ek sê in jou huwelijk, jou gesin, en jou drome. Ek sê in jou om jou identiteit te vind in Christus. Ek sê in jou met die wete dat jy een vader het, wat jou innig lief het. Dat niks wat jy kan doen, om liever kan maak vir jou nie, ook die minder nie. Ek seen jou om dagelik sy voorsiening te belewe, sy totale beskerming en sy doel vir jou lewe. Ek seen jou met die wete dat niks in jou lewe verlede of toekomst. Jou kan skui van die liefde van God. Die here sal jou seen en jou behoed. Die Heere sal sy aangezig oor jou laat skuin en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezig oor jou verhef en vir jou vrede geef. Sê H gereelde luisteraars het gevraag dat ons vir haar sal bid Roosa sy is by syk like vir my dit is een of ander griep wat sy onderleer het en kom ons verenig in die, in die gebed rondom Roosa Heren Onse vader, ons weet dat u vir ons omgee, dat u vir ons lief is. Ons weet, u is liefde. Daarom bid ons nou vir Rosa en vir dat u hand van geneesing, van genade en barmhartigheid oor haar uitgestrek sal hou. dat hy haar sal aanraak op soe manier, herre, dat sy nie anders kan, as om te getuig van die wonderdade van God nie. Dat haar die symptome haar lichaam sal verlaat, en dat sy jubelend God al die eer sal gee, vir die geneesing in haar, in haar lichaam. En ons dankie daarvoor in Jezus sy kostbare naam. Amen. Jy is nog bezig om rustig te ontspan as jy nog nie in die slaap is nie. En dat die muziek en my stem jou al hoe meer rustig sal stem. Dat jy al hoe meer sal ontspan En dat God sy gees, jou gees so sal oorstroom Dat jou verkoek sal wakker word A ja, gees en siel en lichaam Hoe goed meen die Heere dit nie met ons nie Wanneer hy aan ons dink, dan koester die Heere gedagtes van voorspoed en seen. Wanneer hy na ons gebede luister, tree hy op met groot empathie, liefde en genade. Wanneer ons omstruikel, dan help hy ons op. Wanneer ons val, dok af, dra ons op die hoop. Soos iemand wat hier sy moeder vertroos word, so het troos God ons. Op sy knie laat hy ons sit en word ons sachtkins getroetel. In ons diepe benauwdheid, was hy benauwd. En door sy medelije en liefde verlos hy ons. Door al ons daar draan sy getrouwheid ons door. Door die riviere en die vier was hy by ons. In die vierwond en leeuwkuil daar as hy in ons midde en ek kan nie verder en moet verloor daar het die Heere ons opgetel, versterk en verder gedra en weet vandag jy diene God wat lief is vir jou wat jou so lief het dat hy bereid was om aan die kruis vir jou te sterf. Wat vandag vir jou sê, jy is myne. Ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, kostbaar, hoog geacht, is jy in die oor van die Heere. Weet vandag, die Heere sal help en uithelp, Want sy gedagtes oor jou is net goedheid, guns en voorspoed. Ons bid saam en ons nader die troon van genade en die woorde van Pesalm 91 Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die almachtige geniet Hy sê vir die Heere Hy is my toevlug en my veilige vesting my God op week vertrou Dit is Hy wat jou uit die voolfangerse wip hou. En bewaar van die doodelike sykte Hy beskut jou onder sy vleels En is vir jou een veilige scheidelplek Sy trouw beskerm jou aan alle kante Hy hoef nie bang te wees nie Hy vir gevaar in die nacht Of vir aanvallen oordag dag. pes wat in die donker toeslaan Of vir sykte wat helder ontvang oordag Verwoesting saai nie. Al val daar duisend langs jou Tienduisende by jou Vir jou sal niks tref nie Met jou eie oor sal jy sien Hoe die goddelose gestraf word Omdat jy die Heere as Een skuilplek geneem het Die allerhoogste as jou beskermer Sal geen onheil jou tref En geen plaag na by jou woonplek kom nie Hy sal sy engele aangaande en jou opdracht geef om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra so dat jy nie jou voet tegen een klip sal stamp neem. Jy sal oor leeuws en adders loop. Leeuws en slange sal jy doodtrap. Omdat jy my liefhet het sal hy kom red, sê die Heere, omdat hy my ken sal ek om beskerm wanneer hy my anroep sal ek sy gebed verhoor in sy nood sal ek by hom wees, ek sal om red en om in sy eer herstel een byie lang lewe sal ek omgeen en oor my hulp Psalm 28 verse 7. ons luister na die woorde van hierdie psalm The Lord is my strength and my shield My heart trusts in Him and I'm helped The Lord is the source of both natural and spiritual strength He gives us His strength in the midst of our weakness and despair. Let His strength be the strength of your heart no matter what you are facing. Don't place your trust in things that fail. Trust in Him with all your heart. Lord, forgive me for placing my hope In the wrong things. I choose to trust, to rely on and believe in you with all my heart. And as a result I know that you will help me. And we thank you for that. In Jesus name. Amen.